Шістнадцять. Щоб ближчила домівка, то швидше пролітали поверхи. У найтемніших кутках на сходах між принишклими майданчиками, де люди зачаїлися в очікуванні повернення до нормального життя, старечі руки знаходили одна одну і гойдалися сплетені відверто і зухвало. Джанс лише інколи відпускала руку Марнза, щоб переконатися, що ціпок за спиною надійно закріплений, або щоб витягти баклагу з наплічника Марнза і зробити ковток. Вони вже звикли пити воду з баклах одне одного, адже це було легше, ніж діставати з власного наплічника з-за спини. У цьому була дивна чарівність. Кожен ніз те, що було необхідне іншому, і вони могли обмінюватися на абсолютно рівних умовах. Заради цього варто було роз'єднати руки. Принаймні, на коротку мить. Джанн сковтнула води, закрутила металеву накривку, дзвякаючи ланцюжком, і поклала баклагу в зовнішню кишеню рюкзака Марнса. Вона помирала від цікавості, розмірковуючи, чи не зміниться щось, коли вони повернуться. Їм залишалося всього 20 поверхів. Відстань, яка вчора здавалася нездоланною, сьогодні пройшли майже непомітно. Та коли вони зійдуть нагору, чи не змусить їх знайоме оточення повернутися до звичної поведінки? Чи буде та ніч, дедалі більше нагадувати сон? Чи повернуться старі привиди, щоб мучити їх обох? Вона хотіла спитати про це, але натомість говорила щось банальне. Коли Джулс, як вона тепер називала ту дівчину, буде готова розпочати роботу? До яких відкритих ним і Холсоном справ слід буде взятися в першу чергу? На які поступки доведеться піти, щоб задобрити АйТі заспокоїти Бернарда? І що робитимуть із розчарованим Пітером Білінгом, І як це може вплинути на засідання, які він колись вестиме в ролі судді? Коли вони обговорювали останню тему, Джанз відчула спазм у животі. Можливо, давалося в знаки нервового збудження через усе те, що хотіла сказати, і не могла. Запитань було безліч, мов тих часточок пилу в повітрі поза бункером, і через них так само пересихало горло і завмирав язик. Вона помітила, що дедалі частіше сьорбає з баклаги Марнза, тоді як її власна булькає за спиною. У животі що стискалося, коли вони проминали черговий майданчик, і кожен номер над дверима був щоразу меншим, наближаючи завершення подорожі цієї пригоди, яка з будь-якого погляду мала б здаватися успішною. Почати хоча б з того, що вони знайшли шерифа, запальну дівчину з глибини, яка була такою самовпевненою та натхненною, як і обіцяв Марс. Джанс бачила в таких людях майбутнє бункери, у людях, які орієнтуються на довготривалу перспективу, які планують, які завершують справи. Таке траплялося, шериф і часом ставали мерами. Джан здумала, що Джульєта згодом стане найкращим кандидатом. До речі, щодо перспектив. Мандрівка посилила і її власні амбіції. Вона вже перечивала майбутні вибори. Хай і без конкурентів, за час цього сходження навіть продумала з десяти коротких промов. Тепер вона знала, як можна покращити життя своїх людей, як правильно виконувати обов'язки мера, як вдихнути нове життя у старий кістяк бункера. Але найбільшою зміною стало те, що виникло між нею і Марнзом. Жінка навіть почала підозрювати, що справжньою причиною його постійної відмови від підвищення була саме вона. На посаді заступника він мав достатньо простору, щоб зберігати надію, божевільну мрію втримати її. На посаді шерифа Марнз був би позбавлений цього шансу. Надто серйозний конфлікт інтересів, до того ж Джанс була б його безпосереднім начальником. Це припущення пронизувало її смутком і глибокою ніжністю. Вона стискала його руку щоразу, коли згадувала про це, і відчувала всередині тягар усвідомлення того, чим він мовчки жертвував. Джанз і Марнз наблизилися до майданчика пологового, і хоча не планували заходити до батька Джульєти, щоб умовити його зустріти дочку, коли та підніматиметься, Джанз усе ж таки передумала, бо її січовий міхур благав полегшення. «Мені дуже-дуже потрібно», – сказала вона Марнзу, знічена, мов дитина, змушена зізнатися, що далі не може терпіти. У роті пересохла, в животі булькала від випитої рідини, а може через страх повернення додому. «Я також не від того, щоб зустрітися з батьком Джульєти, додала вона. Кінчики вусів Марнза поповзли до гори. «Тоді зайдемо», – погодився він. Приймальня була порожня, плакати на стінах так само закликали до тиші. Джанс зазирнула крізь скляне віконце і побачила медсестру, яка дріботіла до них темним коридором із насупленими бровами. Впізнавши їх, вона посміхнулася. «Мер!» – прожебаділа медсестра. «Перепрошую, що не попередили вас, але я хочу побачити доктора Ніколза, і можна скористатися вашим туалетом?» «Звісно!» – медсестра натиснула кнопку на дверях і жестом покликала їх. У нас було двоє пологих відтоді, коли ви в останнє заходили. Тут таке кується, ми ледве встигаємо через пошкодження генератора. Енергетичні канікули, – виправив її Марц. Голос його прозвучав гучніше за жіночі. Медсестра невдоволено зиркнула на нього, але кивнула на знак згоди. Зняла з вішака два халати, простягла відвідувачем, попросила залишити речі біля її столу. У залі очікування махнула в бік лав і сказала, що піде шукати лікаря. Туалеті там, вказала на двері з майже повністю стартим символом, намальованим фарбою. Я швидко, пообіцяла Джан з Марзу. Придушила бажання нахилитися і стиснути його руку. Таким звичайним став для неї цей таємний жест. У туалеті практично не було світла. Джан спокоперсалася в незнайомому замку на дверях кабінки і тихо вилаїлася. Її живіт знову гучно забурчав. Вона залишила кабінку відчиненою і хутко присіла в животі пекло вогнем. Від довгоочікуваного полегшення і водночас від болю тривалого стримування її перехопила подих. Здалося, що вона сидить тут цілу вічність, а коли ноги почали тремтіти, зрозуміло, що перевтомилася під час сходження. Думку про 20 поверхів, які ще попереду, паралізували її, а нутри переверталися від жаху. Нарешті вона посунулася на біде, сяк-так помилась, витерлася паперовим рушником. Довелося б у в незнайомого приміщення, хоча у власному помешканні чи в офісі, розміри яких вона знала на пам'ять, упоралася б на впомицки. Сподикаючись, ледь переставляючи кволі ноги, Джанз вийшла з туалету, розмірковуючи, чи не потрібен їй ще один перепочинок. Ночівля у ліжку, в пологівій палаті, перепочинок до ранку, аби дістатися до свого офісу. Майже не відчуваючи ніг, налягла на двері та вийшла до Марнза в зал очікування. Краще спитав він. Марнз сидів на одній з м'яких лав, поряд було вільне місце. Джанс кивнула і важко опустилася поряд. Вона уривчасто і шумно дихала, розмірковуючи, чи вважатиме Марнз слабкістю її зізнання у власній неспроможності йти далі. «Джанз, усе гаразд?» Марнз нахилився. Він дивився не на неї, а на підлогу. Джанс, чори забирай, що сталося?» «Говори тихіше», прошепотіла вона. Натомість він закричав. «Лікарю!» – заволав він. «Сестро!» За тьмяним склом палати поверхнулася постать. Джанс відкинулася на м'яку спинку, намагаючись неслухняними вустами вмовити його, щоб перестав кричати. «Джанс, Люба, що ти зробила?» Марн спогладжував її руку. Потім струснув за лікуть. Але Джанс просто хотіла спати. Почулися швидкі кроки. Спалахнуло яскраве світло. Медсестра щось кричала, долинув знайомий голос. Голос лікаря, батька Джульєти. Він, напевно, дозволить їй лягти. Він зрозуміє, як вона виснажилась. Хтось говорив про кров. Хтось оглядав її ноги. Марн заплакав. Сльози падали в його білі вуса, поплямовані чорним. Він трусив її за плечі, заглядав у вічі. «Зі мною все гаразд», – намагалася сказати Джанс. Вона облизала губи, такі сухі, і в роті теж було надто сухо. Вона попросила води. Марнс видобув свою баклагу, підніс її до губів, заливаючи воду до рота. Жан намагалася ковтнути, але не могла. Її поклала на лаву. Лікар мацав її ребра, світив ліхтариком у вічі, але все навколо заволокло пітьмою. Марнс стискав баклагу в одній руці, а другою гладив її волосся. Він слипов, чомусь такий сумний і набагато сильніший за неї. Вона посміхнулася йому і зробила неймовірне зусилля, щоб простягнути до нього руку. Взяла його за зап'ястя і сказала, що кохає його що кохала його стільки, скільки пам'ятає себе. Виснажений розум послабив лещата, у яких тримав її таємниці, і тепер вона відкривала їх Марнзу, а його обличчям котилися сльози. Вона побачила, як він дивиться на неї своїми ясними очима зі зморшками в кутиках, а тоді перевела погляд на баклагу в його руці. Баклагу, яку він ніс. Вода, зрозуміла вона. Отрута, призначена для нього.